Beraz, ego euskal herriko duen edo pensionisten e, bueno, ba, aferari buruz hitz egiten jarretoko dugu datozen e, minu duetan, eta zentzu horretan, jadaramak ja ue, aste batzuk e, bueno, aipatzen aurrera zen, bai euskal herriko karta sozialaren baitan eta pensionisten mogenduak bultzaturik, euskal herriko, ba, ego euskal herriko gehingo sindikalak bat deitu duela, E eta mobilizazio eguna urtarreianen ogeita marrerako. Deitzailean artean ba, baitane, lab sindikatua eta hortaz gurean Adrian Arruti, lab sindikatuko bakidea dugu, kaixo Adrian? Kaixo, Erratxalean. Bueno, ba, haipatzen dugu persionisten afera, erretretatunen afera, Euskal Herrian, bereziki, borroka luze baten adibide Adibidea, ez da? Bai, bai egia da azkenean Ia ja, da bi urte pasa dira lehenbiziko batera egiten hasi zirenetik eta eta gure bueno, interpelazioa sentitu genuen edo, eta arrezkero ba haiekin ba batera bueno, greba, greba bat, edo haien alde eta gure alde, langilion alde e, greba bat egiteko aukera ikusi genuen, eta eta hortango biltza. Sakontu egon bueno, mm -hmm. e, e, direla horrelako inflexio puntuak martxoak 8 izan daiteke bat, mm -hmm. movimiento feminista, bueno, adira zi suenean, eh, bat egiten zuela noski bentsionisten e, mugimenduarekin eta bereien eskaira eta orain langile mugimendua osorik e, bat egiten du e, deialdi horrekin eta zentzu horretan ba, greba handi hori, e, o, greba eta borroka egun hori antolatzeko hori bono martxan jarri zaret ez da? Bai, bai, e, bai, egia da azken finean e, azken urtetan egin den eginden e, bueno, mm, elkarretaratzelik handiena e, egizaten nahiko enukela eh se eta langileok greba egitas gainareik ikasle edo gazten e, greba batera badela ulertzen dugu ba lan lanna pentsioa eta orokorren bizitza du, bizitzaren duintasunaren izena egiten delako eta, eta hortan datza karta sozialak eh bueno gu karta sozialen barruan gaude eta karta sozialak egin dituen aldarrikapenen artean ba bueno, noski, mila larogeiko E, gutxieneko pentsioa, 1200eko gutxieneko sol, lan soldata, e, hogeita 35 orduko lan aldia aztero, e, bueno, e, soldaten arrakala generoren araberakoa, eta ba bueno, e, guzti hori eh deseraikitzea eta horren alde borrokan diar dugu, ta bueno espera dugu eh, handia izan da dira. Zein txorretan, astea orta mm -hmm. duntan, fengatu eh, bueno, zute itzordua, guzti hori, mm -hmm. bueno, ba, antolatzen hasteko edo eh, jarraitzeko, itzordua, esan bezala, eh, irungo palmera montero, eh, ba, kultur engunian izanen da, mm -hmm. ratzaldeko bostetan, hori da deialdi publikoaz da. Bai, bai, egia da hor, eh, bueno, eh, gure buruzagiek eta hartzen dituztela baina la, bueno, gero herrira ekartzeko momentuan eta eh herritarrok hartu berdu parte hortan eta eta sentzu honetan ba bueno pixat aldean edo beintzat eh eta hondarribiko eh herritarrak bertan bateratzen neke genuke Eh, lehenbiziko bilere ereki izango da eh, eta mundu guztia konbidatu dago izan langile, pentsionista ikasle edo lan munduan sartzar dagoen hori ere konbidatu gauen okeno, zin Antolatu garten azken finean mm -hmm. ba, greba egun bat da horrek suposatzen duen guztiarekin egiteke mm -hmm. pentsatzen dute dut bueno, ba, asko eh, badaudela mm -hmm. eta zehazteke ere bai bueno, nola horrik usten duzute greba egun hori, nola irudikatzen duzute? Bai, ba, bueno, ia dela nasko dago laurretik, hemendik e, eta bueno, e, ilian nogeita marrer arte, e, bueno, e, ekimendez berreinak egiteko aukera ere bada, baina nogeita marrean bere hortan, ba, bueno, e, goizean goiz, ba, piskat mugimendu feministak azkeneko urtetan erakutsi dugu ildotik e, nola baitek, reba, herri rekarri noiko genuke eta herrian izan dadila, Eta horretarako ba, noski logistika arazotxo batzuk ere badaude eta hoi aurre egiteko ez zuzen hortarako da e, bueno, plataformaa eratu nagun plataforma hau edo herri komite, komite hau orduan ba, usste bueno, hori hemendik aurrera e, diseinatuko dugu, eta eta esan bezala bezaine handiena izan da dela nahikoa nuke. Bueno, ba, guzti horrekin galditzen gara, Adrian, gogoratu zen eh, azte arte, ontan arratxaldeko boste eta aurrera, hirungo palmera monteron eh, kultur aretoan, kulturgunean obetuzan da izanen dela beraz eh, itzordua, ez dakit zerbait engeio eh, getu nahi duzun? Ez, eh, mundu guztiak bertan duela kabida, eta albezainan itzena, eta batezera inbezain jendetxuena izatean nahiko genukena. Ba, mi esker. Mil esker zure.